Бір буличов. Селище. Переклад Ярослава Павлюка. Тернопіль. Навчальна книга Богдан Веселка. Одного разу на цій планеті зазнав аварії космічний корабель. Люди постаралися не померти в ворожому середовищі, і у них вийшло. Так народилося селище. Але з кожним роком їх все менше тих, хто пам'ятає, хто народився не тут. І вони розуміють, що можна вижити, з'єднавшись з цим світом, як їхні діти Нові мауглі цієї планети. Але залишитися людьми можна тільки зберігши старі знання, хоч би намагаючись повернутися на Землю. Але для цього треба налагодити зв'язок в покинутому кораблі. І ось, рік за роком, жменька змучених людей штурмує перевал, розуміючи, що дійдуть не всі, сподіваючись, що дійде хоч один. Частина перша. Перевал. Розділ перший. У будинку пахло сирістю. Мошка товклася біля каганця. Треба було давно його загасити. Мама, звичайно, забула. Але на вулиці дощ, пітьма. Олег крутився на ліжку, нещодавно прокинувся. Уночі він сторожував селище, відлякував шакалів, які цілою зграєю лізли до сараю, ледве самого не загризли. У тілі була звичайна порожнеча, хоча сам від себе чекав хвилювання, можливо, страху. Це 50 на 50, повернешся чи не повернешся? А 50 у квадраті? Повинна бути закономірність, повинні бути таблиці, бо знову винайдеш велосипед. До речі, все збирався запитати старого, що таке велосипед. Парадокс, велосипеда немає, а старий дорікає ним, не задумуючись про зміст фрази. На кухні закашляла мати. Вона, виявляється, була вдома. «Ти чого не пішла?» – запитав він. Прокинувся, супу хочеш, я підігріла. А хто по гриби пішов? Мар'яна з діком. І все? Можливо, хтось із хлопців ув'язався. Могли б і розбудити, покликати. Мар'яна не обіцяла, але було би добре, якби покликала. Їсти не хочеться. Якщо дощі не припиняться, сказала мати, до холодів огірки не достигнуть, все пліснявою заросте. Мати зайшла у кімнату, розігнала долоною мошку, задула каганець. Олег дивився в стелю. Жовта пляма пліснева, збільшилася, змінила форму. Ще вчора вона була схожа на профіль вайткуса, ніс картоплиною. А сьогодні ніс роздувся, ніби його вжалила оса, і на лобі вискочила гуля. Дікові у лісі не цікаво. Чого б це йому гриби збирати? Він мисливець, степова людина, сам завжди говорив. Мошки багато, сказала мати, холодно їй у лісі. Знайшла, кого жаліти. Дім був поділений навпіл. У другій половині жив старий і близнюки Дурови. Він взяв їх до себе, коли старші померли. Близнюки завжди хворіли. Один видужає, другий застудиться. Якби не їхні нічне скиглення, Олег ніколи би не погодився чергувати ночами. Чути було, як вони хором запхинькали, захотіли їсти. Невиразний, далекий, звичний як вітер монолог старого увірвався. Заскрипів ослін. Отже, старий пішов на кухню і відразу ж загаласували його учні. «І куди тобі йти?» – запитала мати. «Не дійдете. Добре буде, коли цілими повернетесь. Зараз мати заплаче. Вона тепер часто плаче. Вночі плаче. Бобонить, крутиться. Потім починає тихо плакати». Можна здогадатися, бо шмургає носом, або починає шепотіти, як закляття. «Я не можу, я більше не можу, нехай краще я помру». Олег, якщо чує, завмирає, бо виказати, що не спить – соромно. Ніби побачив те, чого бачити не можна. Олегу соромно зізнатися, що він не жаліє маму. Вона плаче за тим, чого для Олега не існує. Вона плаче за країнами, яких не можна побачити, за людьми, яких тут не було. Олег не пам'ятає маму іншою. Тільки такою, як сьогодні. Мізерна, жилова жінка. Рябе пряме волосся, зібране ззаду в жмут. Але завжди вибивається і падає важкими пасмами у зовщі. І мати дує на них, аби прибрати з обличчя. Обличчя червоне у віспинках від перекоти поля. Під очима темні мішки. А самі очі надто світлі, ніби вицвіли. Мати сидить за столом, звісивши твердими долонями униз мозолисті руки. «Та плач вже, чого ти?» «Зараз витягне світлину». Справді, підсунула до себе коробку, відкриває. Дістає світлину. За стінкою старий умовляє близнюків поїсти. Близнюки вирядують. Учні гаминять, допомагають старому годувати малюків. Ніби звичайнісінький день, ніби нічого не трапилось. А що ж вони роблять у лісі? Скоро полудень, в обід виходити, час би їм повертатися. Мало що може статися з людьми у лісі. Мати розглядає світлину. Там вона і батько. Олег тисячу разів бачив цю світлину і намагався вловити схожість із батьком, але не міг. Батько білявий, кучерявий, губи повні, підборіддя роздвоєне, випнуте, усміхається. Мати каже, що він завжди усміхався. Ось Олег з мамою більше схожі. Не з сьогоднішньою, а з тією, що на світлині, поруч із батьком. Чорне пряме волосся і тонкі губи, широкі, вигнуті дугами брови, під ними яскраво-голубі очі, і біла шкіра із сильним рум'янцем. Олег теж трохи червоніє, і губи в нього тонкі, і чорне волосся, як у матері на світлині. Батько з матер'ю молоді і дуже веселі, і яскраві. Батько у формі, а мати у сукні без плічок. Називається сарафаном. Тоді, 20 років тому, Олега ще не було. А п'ятнадцять років тому він уже був. «Мамо, не варто, чого там?» – мовив Олег. «Я не відпущу тебе», – сказала мати. «Не відпущу і все, через мій труп». «Мамо!» – втомлено відказав Олег і сів на ліжко. «Досить, га, я краще супу з'їм». «Візьми на кухні», – сказала мати, він ще не охолов. Очі мокрі, все ж таки вона плакала, ніби ховала Олега. Хоча могла й плакати за батьком. Ця фотографія для неї була живою, а Олег батька зовсім не пам'ятав, хоча намагався згадати. Він підвівся і пішов на кухню. На кухні був старий. Він розпалював грубку. «Я допоможу», – запропонував Олег. «Воду закип'ятити?» «Так», – сказав старий, – «дякую. Зараз у мене урок. Ти до мене потім прийди». Мар'яна набрала повний мішок грибів. Їй пощастило. Щоправда, довелося плентатись аж до провалля. З Олегом вона б ніколи не зважилася піти так далеко, а з Діком почувалася спокійною, тому що й Дік почувався спокійним усюди, навіть у лісі, хоча більше любив степ. Він був мисливцем, немов народився мисливцем. Але насправді він народився раніше, ніж побудували селище. А ти в лісі, як удома, сказав Дік. Він сказав голосно йшов спереду і трохи збоку. Куртка хутром назовні сиділа на ньому, ніби власна шкіра. Він сам пошив собі куртку, мало хто з жінок селища зміг би пошити так, як він. Ліс був обрідний, кострубатий, дерева виростали тут трохи вище за людський зріст і починали схиляти верхівки набік, ніби боялися розлучитися зі своїми сусідами. І правильно. Зимові вітри швидко зламають верхівку. Зголок капало, дощ був холодний. У Мар'яни замерзла рука, в якій вона несла мішок з рибами. Вона переклала мішок у другу руку. Гриби завовтузилися в мішку, заскрипіли, Боліла долоня. Вона випадково загнала в неї скалку, коли відкопувала гриби. Дік витягнув скалку, щоби не було зараження. Невідомо, що то за голка. Мар'яна ковтнула гірку проти отруту з пляшечки, яка завжди висіла на шиї. Побіля білого, товстого, слизького коріння сосни Мар'яна запримітила фіолетову плямку. «Завжди, діку!» – попросила вона. «Там квітка, якої я ще не бачила». «Може, обійдешся без квітки?» – запитав дік. «Додому пора, мені тут щось не подобається». У діка був особливий нюх на небезпеку. «Одну хвилинку», – попросила Мар'яна і підбігла до стовбура. Парепа м'яка синювато кара сосни ледь пульсувала, витягуючи воду і коріння тремтіло, випускала пальці, аби не втратити жодної краплі дощу. Це була квітка, звичайна квітка, фіалка» тільки значно фіолетовіша і більша від тих, що росли біля селища. І шпичаки довші. Мар'яна різко висмикнула фіалку із землі, щоби квітка не встигла зачепитися коріннями за сосну. І через хвилину фіалка була вже у мішку з грибами, які завовтузилися і заскрипіли так, що Мар'яна навіть засміялася, і тому не відразу почула крик діка. «Лягай!» Вона отямилася, стрибнула вперед, впала, втиснулася у тепле пульсуюче коріння сосни. Але трохи спізнилася. Обличя горіло так, ніби його ошпарило. Очі. кричав Дік. Очі цілі. Він смикнув Мар'яну за плечі, відірвавши від коріння її судомно стихнуті пальці, посадив. Не розплющуй очей, наказав він і швидко почав витягувати з обличчя тонкі голочки, і сердито бурчав. Дурепа, тебе в ліс пускати не можна. Слухати треба. Боляче, так. Несподівано він навалився на Мар'яну і перекинув її на коріння. Боляче ж. Ще один пролетів, сказав він, піднімаючись. Потім, подивишся, він на моїй спині розсипався. Дві кульки перекити поля пролетіли приблизно за три метри від них. Тугі, сплетені з насінневих голочок, легкі, як повітря, бо порожні всередині. Вони будуть літати, поки випадково не розіб'ються об дерево або не налетять у париві вітру на скелю. Мільйон кульок загине. Але одна знайде свого ведмедя, ввіп'ється голочками у теплу шкіру і проростуть із голочок пагінці. Вони дуже небезпечні, оті кульки, і в період дозрівання треба бути обережним в лісі, інакше потім все життя залишаться темні міточки. «Ну нічого», – сказав дік, – «більше голок не залишилось, і в очі не потрапило, це головне, щоби в очі не потрапило». «А багато ранок?» – запитала Мар'яна тихо. «Не пропаде твоя краса», – відповів дік. «Тепер швидше додому і нехай Еглі змастить обличчя жиром». «Так, звичайно». Мар'яна провела долоною по обличчю. Дік запримітив, удари по руці. «Гриби хапала, квітку зривала, здуріла чи що? Інфекцію занесеш». Гриби тим часом вилізли з мішка, розповзлися між каріннями. І деякі вже встигли закопатися в землю до половини. Дік допоміг Мар'яні зібрати їх, а фіалку вони так і не знайшли». Потім дік віддав Мар'яні мішок, він був легкий, але Дік не хотів займати рук. У лісі все вирішує секунда тому руки мисливця повинні бути вільними. Глянь, попросила Мар'яна, беручи мішок. Її прохолодна вузенька долонька з обламаними нігтями затрималася на руки Діка. Я дуже скалічена. Смішно, сказав Дік. У всіх на обличчі цяточки, і в мене. А я скалічений. Це татуювання нашого племені». «Татуювання?» Забула. Старий вчив нас з історії, що дикі племена себе спеціально так прикрашали, наче нагороджували. «Дикуни дикунами, а мені боляче», – сказала Мар'яна. «Ми теж дикуни». Дік уже пішов уперед, не оглядався. Але Мар'яна знала, що він чує. У нього був слух мисливця. Мар'яна перестрибнула через сіре стебло ліани хижака. Потім свербітиме, спати неможливо. Головне – не дряпати ранки, тоді слідів не залишиться, тільки всі дряпають. «Я не буду», – сказала Мар'яна. «У сні забудеш і роздряпаєш». Дощ пішов сильніше. Волося прилипло до голови, і краплі зривалися звій, заважали дивитися, але щокам було приємно від холодної води. Мар'яна подумала, що діка треба підстригти, бо волосся аж на плечах, заважає. «Погано, що він живе самотою». Відтоді, як його батько помер, так і живе. Звик уже. «Ти щось відчуваєш?» – запитала Мар'яна, бо дік пішов швидше. «Так», – сказав він, – «звірі, напевно, шакали, зграя». Вони побігли, але в лісі важко швидко бігти. Ті, хто біжать не оглядаючись, потрапляють на обід ліані чи дубу. Гриби билися у мішку, але Мар'яна не хотіла їх викидати. «Вже скоро буде просіка, а потім селище». Там біля частоколу хтось обов'язково чергує. Вона побачила, як дік дістав із-за пояса ніж і перехопив зручніший арбалет. Вона також вихопила ніж. Але її ніж вузький, тонкий. Він годиться, щоб різати ліани чи підкопувати гриби. А якщо тебе не зграя шакалів, то такий ніж не допоможе. Краще взяти палицю. Олег доїв суп, поставив каструль з гущею трохи вище на полицю. Учні простукатіли басими п'ятами по глиняній підлозі, і через бійницю у стіні Олег бачив, як вони, вистрибуючи з дверей, цибали у величезну калюжу, яка назбиралася за останні дні. Бризків в усі боки. Потім хтось з них вигукнув. «Хробак!» І вони гуртом ловили хробака, а його рожевий хвіст висунувся з води і бив учнів по ногах. Руда Руд, дочка Томаса, заверещала. Напевно, хробак опік їй голу руку пекучим присоском. Мати дівчинки витнулася з вікна будинку напроти і крикнула. «Чи ви подуріли? Хто ж лізе у воду? Так без рук можна залишитися. Негайно додому!» Але учні постановили собі витягти храбака назовні. І Олег знав чому. Тоді храбак міняє колір, стає то червоним, то синім. Це дуже цікаво. Тільки цікаво їм, а не матерям, які панічно бояться храбаків. «Лінда, дружина Томаса». Стояла побіля калюжі і кликала доньку, а Олег, випереджуючи питання матері, сказав «Зараз прийду». А сам вийшов на вулицю і поглянув у її кінець, на ворота частоколу, біля яких стояв Томас з арбалетом у руці. Томас був напружений. «Недобре», – сказав собі Олег. «Недобре, я ж так і думав. Дік її завів кудись далеко, і там щось трапилося». «Дік не думає, що вона зовсім інша, не така, як він». І її треба берегти. Хлопці витягали храбака, він став уже майже чорним, ніяк не здавався у палон. А Рудуру теж полонили, і Лінда тягнула її додому. Олег побіг до частоколу і по дорозі згадав, що не взяв арбалета, і тому користі від нього ніякої. «Що?» – спитав він у Томаса. Той не обертаючись відповів. «Здається, шакали знову тиняються, зграя. Та сама, що й уночі? Не знаю». Раніше вони вдень не виходили. А ти Мар'ям чекаєш? Вона з діком пішла збирати гриби. Я знаю, я їх сам випускав. Та ти не хвилюйся. Якщо з діком, то нічого не станеться. Він вроджений мисливець. Олег кивнув. У цих словах була образа, хоча Томас не хотів ображати Олега. Просто так вже склалося, що дік більш надійніший. Дік справжній мисливець, а він, Олег, не зовсім мисливець. Ніби бути мисливцем найбільше досягнення людства. «Я, звичайно, розумію», – посміхнувся раптом Томас. Він опустив рабалет і притулився спиною до стовпа частоколу. Але це питання пріоритету. У невеликому товаристві, скажімо, схожому на наше, здатність, наприклад, до математики, відступає на крок за шкалою цінностей, порівняно з умінням вбити ведмедя, що несправедливо, але зрозуміло». Посмішка у Томаса була вічлива, довгі губи вигиналися у кутиках вуз, ніби їм не вистачало місця на обличчі. Лице було темним, усе в глибоких зморшках, а очі ще темніші. І білки жовті. У Томаса хвора печінка. Можливо, через цю хворобу він зовсім облесів і часто кашляв. Але Томас був витривалим і найкраще за всіх знав дорогу до перевалу. Томас підняв арбалет і, не прицілюючись, випустив стрілу. Олег кинув погляд туди, куди, вириснувши, метнулася стріла. Шакал не встиг зреагувати. Він випав з кущів, ніби кущі тримали його, а тепер відпустили. Він упав на траву і, смикнувшись, затих. «Постріл майстра?» – сказав Олег. «Дякую. Треба відтягти, поки вороня не налетіла». «Я притягну», – запропонував Олег. «Ні», – заперечив Томас. «Він не один. Краще збігай за своїм арбалетом». «Якщо наші повертатимуться, їм доведеться йти через граю. Скільки шакалів у зграї?» «Я шість штук вночі нарахував», – відповів Олег. Чорна пащика шакала була роззявлена, біла шерсть стирчала галками. Олег уже повернувся, щоб бігти за арбалетом, але його зупинив посвіс Томаса. Посвіс гучний, чутно у кожному кутку селища. «Зупинитися? Ні, краще за арбалетом. Це одна хвилина». «Що там?» Мати стояла в дверях. Він відштовхнув її, схопив зі стіни арбалет, ледь не вирвавши гак. «Де стріли? Під столом? Близнюки чи що вкрали?» «Стріли за пічкою», – сказала мати. «Що трапилося? Щось з Мар'яною?» Старий вибіг з пікою. «Бо як стрілятиме з арбалета однією рукою?» Олег обігнав старого і, не зупиняючись, почав витягати сагайдака стрілу. Хоча на ходу цього робити не вартувало. Усі малюки селища летіли до частоколу. «Назад!» – грізно вигукнув Олег, але його ніхто не послухався. Поруч з Томасом вже стояв Сергіїв, тримаючи в руці великий лук. Чоловіки напружено слухали. Сергіїв підняв руку без двох пальців, наказавши тим, хто підбігав ззаду, завмерти. І тоді з рівної сірої стіни лісу долинув крик. Людський крик. Крик був далекий, короткий. Він урвався. І запала мертва тиша оскільки усі мешканці у селищі боялися навіть дихнути. Навіть немовлята в колисках замовкли. І Олег уявив, ні, навіть побачив, як там, за стіною дощу і білявих стовбурів, у лісі, що жив, дихав і рухався, притиснувшись спиною до теплої кори, стоїть Мар'яна. А дік, упавши на коліна, кров бризкає спошматованою шакалом руки, намагається перехопити піку. «Старий!» крикнув Томас. «Борисе, залишайся біля частоколу. Олеже, біжи за нами!» У лісі їх наздогнала тітка Луїза зі своїм знаменитим тесаком, яким вона минулого року відігнала ведмедя. У другій руці вона тримала головешку. Тітка Луїза була великою, товстою і страшною жінкою. Короткі сиві пасма в усі боки. Балахон надувся дзвоном. Навіть дерева боязко втягували гілки і скручували листя. Тому що тітка Луїза була схожою на злого демона, який взимку рикає в ущелині. І коли тітка Луїза зіткнулася з Ліаною Хижаком, та не схопила жертву, а заховалася за стовбур, наче ляклива змія. Томас так несподівано зупинився, що Сергій ледве не налетів на нього. І засунувши два пальця в рота, засвистів. Ніхто в селищі не вмів так оглушливо свистіти. Коли свист затих, Олег відчув, як зачаївся, злякався ліс людського гамору. Людської тривоги та гніву. Тільки чути було, як важко дихає дебела тітка Луїза. «Сюди!» – закричала Мар'яна. Голос її пролунав зовсім близько. Вона навіть не крикнула, вона покликала, немов з іншого боку селища. І потім, коли вони побігли знову, Олег почув голос діка. Вірніше, ревіння, схоже на звірине і скажене ухкання шакала. Олег кинувся в бік, щоби обігнати тітку Луїзу, але перед ним виникла спина Сергієва котрий не встиг навіть одягнутися і біг тепер в одних шкіряних штанях. До смерті перелякана Мар'яна стояла, втиснувшись у м'який білий стовбур старої стовстої товстої сосни, який ніби увігнувся, намагаючись захистити дівчину. Але дік не впав. Дік відбивався ножем від великого сірого шакала, який ухилявся від ударів шипів і звивався. Ще один шакал корчився поруч на землі зі стрілою в животі. І штук п'ять, не менше, сиділи неподалік, наче глядачі. Шакали мають таку дивну звичку. Вони не нападають з раєю, а вичікують. Якщо перший не загризе здобич до справи береться другий і так далі, доки не переможуть. Вони не бережуть один одного. Вони цього не розуміють. Сергіїв, коли растинав одного шакала, заледве знайшов у нього мозок. Шакали-глядачі, як по команді, повернули морди до людей, котрі увірвалися на галявину. І Олегу несподівано здалося, що червоні очі шакалів дивляться на нього з осудом. «Хіба можна нападати гуртом? Це ж не за правилами!» Шакал, який все ще намагався вирвати ніж, раптом упав на бік. З його шиї тричала стріла. Виявилося, що Томас встиг вистрелити, поки Олег роздумував. А дік ніби чекав цього і відразу ж кинувся з пікою до інших шакалів. Поруч ними вже був Сергіїв і тітка Луїза з тесаком та головешкою. Перш ніж шакали зрозуміли, що трапилося, двоє з них валялися мертвими, а решта кинулися у хащі. Ніхто за ними не побіг, а Олег підбіг до Мар'яни. «Ти як?» Мар'яна плакала, притулила до грудей воруховий мішок з рибами і гірко плакала. «Не мовчи, скажи, що трапилося!» – злякався Олег. «Мене перекоти поле пекло!" плакала Мар'яна. «Тепер я буду рябою!» «Шкода, що ви так швидко прибігли!» – сказав дік, витираючи кров із руки. «Я тільки добрав смаку!» «Не говори, дурниць!» – мовила тітка Луїза. «Третій або четвертий тебе би загриз», – сказав Сергіїв. По дорозі до селища діка почало трусити. Від зубів шакала добре, ще нікому не було. Всі відразу пішли в дім Вайткуса. Сам Вайткус хворів, лежав, а його дружина Еглі взяла заптечки аптечки ящика у куті Настій протишакалючої отрути. Потім промило дікові рану і наказало йому спати. Мар'яні змазали лице жиром. Дік пішов. Через годину-другу пропасниця втишиться, а зараз йому боляче і погано. Він не хотів, щоб інші це бачили. Еглі поставили на стіл миску з цукром, який випарюють з коріння болотяної осоки. Тільки вони з Мар'яною знали, як розрізнити солодку осоку від звичайної. І ще малюки, котрі нюхом чують, яка трава солодка, а яку не можна чіпати. Потім Еглі розлила у чашки окріп, і кожен сам черпав ложкою густий сірий цукровий кисіль. У Вайткосів по-простому. До Вайткусів усі люблять ходити. «Нічого страшного?» – запитав Томас у Еглі. «Дік зможе йти?» «На ньому, наче на кішці, відразу гоїться». «Ти все ж таки сумніваєшся?» – запитав Сергіїв. «Я не сумніваюся», – відповів Томас. «Інших варіантів немає. Ти пропонуєш чекати ще три роки? Ми повмираємо від злиднів». «Ми не вимремо», – озвався з ліжка Борода і кучма волосся на голові закривали все лице. Виднівся тільки червоний ніс і світлі плями очей. «Ми в кінець здичавіємо!» «Одне й те саме», – сказав Томас. «Поговорив би я з тим Данієлем Дефо. Який брехун!» Вайтко засміявся і закашлявся. Олег уже чув ці розмови. Зараз такі розмови на марно витрачений час. Він хотів було піти в сарай, де старий з учнями знімали шкури з убитих шакалів. Поговорити зі старим. Просто поговорити. Але глянув на миску з цукром і вирішив поїсти ще. Вдома вони з матір'ю з'їли свою порцію ще минулого тижня. Він зачерпнув цукру так, щоб ложка була неповною, адже він сюди прийшов не об'їдатися. «Пий, Мар'яно», – сказала Еглі. «Ти втомилася». «Дякую», – відповіла Мар'яна. «Я гриби покладу відмокати, бо позасинають». Олег розглядав Мар'яну, ніби вперше бачив, навіть ложку забув піднести до рота. У Мар'яни вуста, як намальовані, чіткі, ледь темніші в кутиках, дивовижні вуста. Таких немає ні в кого в селищі. Хоча вона трохи схожа на Сергієва, зовсім трохи. Напевно, трохи схожа на маму. Тільки її матері Олег не пам'ятав. Чи, можливо, на свого діда? Дивна річ генетика. Старий у теплиці, ямі за холівом, в господарстві Мар'яни – Робив для учнів дослід з горохом, щоправда, не з горохом, а з його тутешнім різновидом. Горох виростав, але з деякими відхиленнями. Інший набор хромосом, звичайно, інший. У Мар'яни трикутне обличчя, чоло широке, підборіддя гостре, так, що очам на обличчі місця мало, і вони зайняли весь вільний простір. І дуже довга шия, зліва шрам з дитинства. До нього Мар'яна звикла давно, а от через перекоте поле хвилюється. Не варто адже в усіх мешканців селища є такі цяточки на обличчі і всі носять на шиї дерев'яні пляшечки з протиотрутою. Уяви собі, що похід завершиться трагічно, сказав Сергіїв. Небажано, відповів Томас. Я в ньому беру участь. Вайтку знову засміявся, аж під бородою щось забулькало. Хлопці, дік залегав, надія нашого селища, його майбутнє. Ти один з чотирьох останніх чоловіків. «Доплюсуйте мене!» – пробасила тітка Луїза і почала щосили дмухати в чашку, вистужуючи окріп. «Мене ти не переконаєш!» – сказав Томас. «Коли ти боїшся, давай залишимо Мар'яну тут!» «Я боюся за дочку, так, але зараз йдеться про принциповіші речі!» «Я піду гриби намочу!» – сказала Мар'яна і легко звелася. «Тільки шкіра й кістки!» – жалісливо мовила тітка Луїза, дивлячись на неї. Проходячи біля батька, Мар'яна доторкнулася кінчиками пальців до його плеча. Той підняв долоню без двох пальців, щоб накрити нею руку Мар'яни, але вона швидко вийшла. Двері відчинилися, пропустивши розмірний шум дощу, і зачиняючись, бухнули. Олег ледве втримався, аби не побігти за Мар'яною. Незручно якось. З іншої кімнати нетвердо ступив один із синів Вайткоса. Скільки йому? Перший народився рік, навесні а другий нещодавно, коли випав сніг. Отже, зараз йому півтора року, а всього у вайткусів шестеро дітей. Світовий рекорд. «Цукру!» – сказала сердито дитина. «Я дам тобі цукру!» – крикнула Еглі. «Зуби у кого болять? У мене? або боси, хто ходить? Я?» Вона підхопила хлопчину і винесла з кімнати. Олег побачив, що його руками, моволі, знову зачерпнула цукру з миски. Він розсердився на себе і вилив цукор назад. Відніс порожню ложку до рота і облизав. «Давай я тобі ще окропу налью», – сказала тітка Луїза. «Шкода мені наших хлопців. Завжди якісь голодні ходять». «Зараз ще нічого», – обізвалася Еглі, повертаючись у кімнату. За нею дали басовитий плач ватько молодшого. «Зараз гриби пішли, і вітаміни є. Гірше з жирами». «Ми зараз підемо», – сказала тітка Луїза. «Ти бліда зовсім». «Ти ж знаєш чому». Еглі спробувала всміхнутися, але усмішка була гіркою, ніби їй було боляче. Еглі місяць тому народила дитину, дівчинку, мертву. Старий сказав, що їй вже пізно народжувати, і організм виснажений. Але вона – жінка обов'язку. Рід повинен продовжуватися. Розумієш? Олег розумів, хоча розмови про це неприємні, ніби не варто й починати. – Дякуємо за гостину, – промовила тітка Луїза. «Як тобі вдалося отак роздобріти? Незрозуміло», – сказав Томас, дивлячись, як опасисте. Тіло тітки Луїзи пливе до дверей. «Це я не від доброго життя розпухла», – сказала тітка Луїза, не озираючись. У дверях вона зупинилася і нагадала Олегу. «Ти після всього пережитого забув зайти до Христини. Вони тебе чекають. Негарно». «Звичайно, як негарно. Він мав би зайти ще годину тому». Олег рвучко звівся. «Я зараз». «Та пусте, я так для дисципліни», – сказала тітка Луїза. «Я сама загляну. Своїх сиріт нагодую і зайду». «Не треба». Олег вискочив на вулицю за тіткою Луїзою і раптом згадав, що забув подякувати Еглі за окріп із цукром. Стало ніяково. Вони пішли поруч. Йти було недалеко. Усе селище при потребі можна було обігти за п'ять хвилин по периметру частоколу. Будиночки зі скісними зігнилими дахами густо тулилися один до одного уздовж тісної вулиці, яка розрізала селище навпіл. Відворіт у частоколі до загального сараю і складу. Покриті пласкими довгими рожевими листками водяних тюльпанів, дахи виблискували під дощем, відображаючи вічно сіре, вічно захмарене небо. Чотири будиночки ліворуч, шість будинків праворуч. Щоправда, три порожні. Це після післяторічні епідемії. Дім Христини передостанній, за ним тільки дім Діка. Тітка Луїза мешкала навпроти. Не страшно йти ти селища? запитала тітка Луїза. Треба, відповів Олег. Слово не підлітка, а мужчини. Тітка Луїза чомусь усміхнулася. А Сергій в Мар'яну відпустить? запитав Олег. Піде твоя Мар'яна, піде. «Нічого з нами не трапиться», – заспокоїв Олег. «Нас буде четверо. Усі озброєні. Не вперше в лісі». «У лісі не вперше», – погодилася тітка Луїза. «Але в горах усе інакше». Вони зупинилися на дорозі поміж будинками Христини і Луїзи. Двері до тітки Луїзи були привідчинені. Там блищали очі. Приймак казик чекав тітку. «У горах страшно», – додала тітка. «Я на все життя запам'ятала, як ми йшли гарами». Люди на очах замерзали. У досвіта встаємо, а декого вже не добудешся. «Зараз літо», – сказав Олег, – «снігу немає». «Приймаєш бажане, а дійсність завжди інша. У грах завжди сніг». «Коли не зможемо пройти, повернемось», – сказав Олег. «Повертайтеся, краще повертайтеся». Тітка Луїза пішла до своїх дверей. Казик вибіг назустріч. Олег відчинів двері до Христини. У Христини задушливо, пахне чимось кислим, цвіль вже вкрила стіни, наче шпалери. І хоча пліснява жовта, помаранчева, яскрава, але від цього у кімнаті не світліше, і каганець не горить. «Привіт», – сказав Олег, притримуючи двері, аби роздивитися, хто де в темній кімнаті. «Ви не спите?» «Ох», – відповіла Христина, – «прийшов таки, а я гадала, що не прийдеш. Я думала, що забудеш». Якщо вже в зібралися, навіщо про мене пам'ятати? «Ти не слухай її, Олеже!» – промовила тихо, дуже тихо, майже пошепки ліз. «Вона завжди бурчить, вона й на мене бурчить. Обридло!» Олег знайшов стіл, провів по ньому руками, відшукав каганець, вийняв з кишені на поясі кремінь. «Чого без світла сидите?» – запитав він. «Там масло скінчилося», – відповіла ліз. «А де банка?» «Немає у нас масла», – буркнула Христина. «Кому ми потрібні дві безпорадні жінки? Хто принесе нам того масла?» «Масло на полиці, праворуч від тебе», – сказала Ліз. «Ви коли йдете?» «Після обіду», – відповів Олег. «Як себе почуваєш?» «Добре, тільки слабкість». Еглі казала, що через три дні ти вже встанеш. Хочеш, ми тебе до тітки Луїзи перенесемо. «Я не залишу маму», – заперечила Ліз. Христина не була її мамою – але вони давно вже жили разом. Коли вони прийшли в селище, ліс було менше рочку, вона була найменшою. Її мати замерзла на перевалі, а батько загинув ще раніше. Христина несла ліс увесь цей час. Тоді вона була сильною та відважною, у неї тоді ще були очі. Так і залишилися у двох. Потім Христина осліпла. Через те саме перекоти поле. Не знали тоді, що треба робити. Ось і осліпла. Вона рідко виходить із дому, тільки влітку, якщо немає дощу. Усі вже звикли до дощу, не звертають уваги на нього. А вона не звикла. Якщо дощ, ніколи не вийде. А якщо сухо, сяде на східцях, вгадуючи по кроках мешканців села, і скаржиться їм. Старий каже, що Христина трошки не при своєму розумі. А раніше вона була визначним астрономом, дуже визначним. Ліз якось сказала Олегові. Уяви собі трагедію людини, котра все життя дивилася на зірки, а потім потрапила в ліс, де зірок не буває, та ще й осліпла. Тобі цього не зрозуміти. Звичайно, погодилася Христина. Перенесіть її куди-небудь, навіщо їй зі мною здихати? Олег намацав на полиці банку з маслом, налив у каганець і запалив його. Зразу посвітлішало, і стало видно широке ліжко, на якому під шікірами лежали поруч Христина і ліз. Олег завжди дивувався, наскільки вони схожі. Не повіриш, що навіть не родичі. Обидві білі, з жовтим волоссям, з широкими видовженими обличчями, м'якими губами. У Ліз зелені очі, у Христини очі заплющені, але, кажуть, також були зеленими. «Масла ще на тиждень вистачить», – сказав Олег. «Старий потім принесе. Ви не шкодуйте. Чого в темряві сидіти?» «Шкода, що я захворіла», – сказала Ліз. Я хотіла б піти з тобою. Наступного разу, сказав Олег. Через три роки. Через рік. Через цей рік. Отже, через три наших роки. У мене хворі легені. До зими ще довго, одужаєш. Олег розумів, що говорить не те, чого чекає від нього ця дівчина з широким обличчям. Коли вона говорила про похід, вона мала на увазі щось зовсім інше, щоби Олег завжди був поруч з нею. Тому що їй страшно, вона зовсім самісінька. Олег намагався бути ввічливим, але це не завжди виходило. Ліс дратувала його. Її очі завжди чогось просили. Христина звелася з ліжка, підібрала палку, підійшла до печі. Вона все вміла робити сама, але хотіла, щоб їй допомагали сусіди. «З розуму зійти», – бурмотіла вона, – «Я видатний вчинний, жінка, колись свідома своєю красою, змушена жити у цьому хліві, покинута всіма, ображена долею!» «Олеже!» – сказала ліс, спираючись на ліктях. Відкрилися великі білі груди, і Олег відвернувся. «Олеже, не йди з ними, ти не повернешся, я знаю, ти не повернешся, у мене відчуття!» «Може, води принести?» – запитав Олег. «Вода є», – відповіла ліс. «Ти не хочеш мене послухати, ну, хоча у житті!» «Я пішов!» «Іди!» – прошепотіла ліс. У дверях його наздогнали слова. «Олеже, ти подивися, може знайдеш десь якісь ліки від кашлю для Христини. Не забудеш?» «Не забуду». «Забуде!» – сказала Христина. «І в цьому нема нічого дивного». «Олеже, ну що? Ти не сказав мені «до побачення».» «До побачення». Старий умивався на кухні. «Великих звірів убили ви», – сказав він. «Шерсть тільки погана, літня». Це діки Сергієвим. «Ти сердитий? Ти був у Христини?» «Там все нормально. Потім занесете їм масло, і ще в них картопля закінчується». «Не хвилюйся. Зайди до мене, поговоримо на сам кінець». «Тільки недовго», – крикнула мати з кухні. Старий посміхнувся. Олег зняв рушник, простягнув йому, аби зручніше було витирати ліву руку. Праву старий втратив років 15 тому, коли вони вперше намагалися дійти до перевалу. Олег пройшов у кімнату старого, присів до столу, відполірованого ліктями учнів, відштовхнув саморобну рахівницю із висушеними горіхами замість кісточок. Скільки разів він сидів за цим столом? Декілька тисяч разів. І майже все, що знає, почув за цим столом. Не страшніше відпускати тебе», – сказав старий, сідаючи напроти, на вчительське місце. «Я сподівався, що через декілька років ти заміниш мене і навчатимеш дітей». «Я повернуся», – сказав Олег. Він подумав. «А що зараз робить Мар'яна? Гриби вона вже замочила, потім переклала свій гербарій. Вона обов'язково перекладає гербарій. Збирається? Розмовляє з батьком?» «Ти мене слухаєш?» «Так, звичайно, вчителю. І водночас я сам вимагав, щоб тебе взяли на перевал». «Напевно, тобі це необхідніше, аніж Діку чи Мар'яні. Ти будеш моїми очима, моїми руками». Старий підняв руку і подивився на неї з цікавістю, ніби ніколи не бачив її, і задумався. Олег мовчав, оглядаючи кімнату. Старий інколи замовкав так, раптово, на хвилину, на дві. У кожного свої звички. Вогник каганцями готів на блискучій поверхні мікроскопа. В ньому не було основного скельця. Сергій в тисячу разів говорив старому, що порожня трубочка надто велика розкіш, аби тримати її на поличці, наче прикрасу. «Дай її мені в мастерню, Борисе. Я зроблю два чудових ножі». Але старий не віддавав. «Пробач», – сказав старий. Він двічі кліпнув добрими сірими очима, погладив акуратно підрізану білу бороду, за яку тітка Луїза прозвала його купцем. «Я роздумував, і знаєш про що?» Про те, що в історії землі вже траплялося, коли після нещасного випадку група людей потрапляла в місцевість, відрізану від цивілізації, і тут ми вступаємо в область якісного аналізу. Старий знову замовк і пожував губами, задумався Олег до цього звик йому подобалося сидіти разом із старим, просто мовчати, і йому здавалося, що знань у старого так багато, що навіть повітря кімнати сповнене ними. Так, звичайно, треба враховувати часовий діапазон. Діапазон – це відстань. Запам'ятав? Старий завжди пояснював слова незрозумілі учням. Одній людині для деградації достатньо декількох років, при умові, що вона – чистий аркуш паперу. Відомо, що діти, які немовлятами потрапили до вовків або тигрів, а саме такі випадки спостерігали Індії й Африці, через декілька років безнадійно відставали від своїх однолітків. Вони ставали дебілами. Дебіл – це, я пам'ятаю, вибач, їх не вдавалося повернути людству. Вони навіть ходили на чотирьох кінцівках. А якщо дорослий? Дорослого вовки не візьмуть. А на безлюдному острові? Варіантів багато, але людина обов'язково деградує. Ступінь деградації? Старий глянув на Олега той кивнув. Він знав це слово. Ступінь деградації залежить від рівня, якого людина досягла до моменту ізоляції, і від її характеру. Але ми не можемо ставити історичний експеримент на одній особистості. Ми говоримо про соціум. Чи може група людей в умовах ізоляції триматися на рівні культури, яка була у них на момент відчудження? Може, відповів Олег, це ми. Не може, заперечив старий, але для немовляти достатньо п'яти років. Для групи, якщо вона навіть не вимре, потрібно 2-3 покоління, для племені – декілька поколінь, для народу, можливо, віки. Але процес необоротний. Він перевірений історією. Візьмемо австралійських аборигенів. Увійшла мати Олега. Вона була зачесана і вдягнута у випрану спідницю. «Я посиджу з вами», – сказала вона. «Посидь, Ірусю», – відповів старий. «Ми говоримо про соціальний прогрес». Вірніше, регрес. Я вже чула, відказала мати. Ти роздумуєш, коли ми вже почнемо ходити на чотирьох кінцівках? Так я тобі відповім. Скоріше ми всі поздихаємо, і слава Богу, обридло. А йому не обридло, промовив старий, і моїм близнюкам не обридло. Заради нього і живу, сказала мати, а ви його посилаєте на неминучу смерть. Якщо дотримуєтеся твоєї точки зору, Іро, сказав старий, то смерть, Тут чатує на кожному кроці. Тут ліс – смерть, зима – смерть. Ріка вийде з берегів – смерть, буря – смерть. І звідки смерть прийде, яке вона матиме обличчя, ми не знаємо. «Вона приходить, коли захоче, і забирає, кого захоче», – сказала мати. «Одного за другим». «Нас більше, аніж п'ять років тому. Головна проблема – не фізичне виживання, а моральне. Нас менше, нас з тобою менше. Ти розумієш, нас зовсім не залишилося». Що ці песенята можуть без нас? Можемо, сказав Олег. Ти в ліс одна пішла би? Краще повіситися. Я інколи на вулицю боюся виходити. А я хоч зараз піду і повернуся зі здобичу. Так-так, сьогодні дік з Мар'яною ледве врятувалися. Це випадковість. Ти ж знаєш, що шакали з граями не ходять? Нічого не знаю. Пішли все-таки з граєю чи ні? Пішли? Пішли. Отже, ходять. Олег більше не сперечався. Мати теж замовкла. Старий зітхнув, дочекався паузи і продовжив свій монолог. Я чомусь згадав сьогодні одну історію. Тисячу років не згадував, а сьогодні пригадав. Може, просто до слова прийшлося? Трапилося це у 1530 році, відразу після відкриття Америки. Німецьке китобійне судно, яке промишляло на південь від Ісландії, потрапило у шторм і його віднесло на північний захід у невідомі води. Декілька днів корабель несло хвилями поміж айсбергів. «Айсберг – це...» «Льодяна гора, я знаю», – сказав Олег. «Правильно. Через декілька днів з'явилася засніжена гірська невідома земля, яка тепер називається Гренландією. Корабель кинув якір, і моряки зійшли на берег. І уявіть собі їхнє здивування, коли вони раптом побачили напівзруйновану церкву. Потім залишки кам'яних осель. В одній з хатинок вони знайшли труп рудого чоловіка». В одязі, аби як зшитому зі шкіри тюленя, а поруч тупий заіржавілий ніж, а довкола пустка, холод, сніг. «Не лякай, Борисе», – сказала мати. Її пальці нервово стукали по столу. «Псевдоісторичні казочки». «Зачекай, це не казка. Це точно задокументовано. Ця людина була останнім вікінгом. Ти пам'ятаєш, Олеже, хто такі вікінги? Ви розповідали про вікінгів». Вікінги долали моря, завойовували цілі країни, вони заселили Ісландію, висаджувалися на берегах Америки, яку назвали Вінланд, навіть заснували своє царство в Сицилії. У них була велика колонія в Гренландії, там уже було декілька селищ, стояли кам'яниці та церкви, та якось кораблі вікінгів перестали виходити в море. Їхні колонії перейшли у власність інших народів або були покинуті. Розірвався зв'язок із Гренландією. А тим часом тамтешній клімат усе суворішав, худоба вимирала і гриландські поселення занепадали. Перш за все тому, що втратили зв'язок зі світом. Гриландці, колись сміливі моряки, роззівчилися будувати морські кораблі. Їх ставало все менше і менше. Відомо, що в середині 15 століття у Гриландії було останнє весілля. Нащадки вікінгів дичавіли. Їх було надто мало, аби змагатися з долею, досягти прогресу, або хоча б зберегти старе. Уяви трагедію. Останнє весілля у цілій країні. Старий звертався до матері. Твої аналогії мене не переконують, заперечила мати. Багато було тих вікінгів, чимало, ніщо б їх не врятувало. Альтернатива ж була. Прийшов би той німецький корабель років на 30 раніше, і все склалося б інакше. Вікінги могли перебратися на континент і повернутися в людську сім'ю. Або інакше налагодився б зв'язок з іншими країнами, з'явилися б купці, нові поселенці, хоча б нові знарядя праці, знання. І все було б інакше. «До нас ніхто не припливе, сказала мати. «Наш порятунок не у вживанні у природу», – пояснив старий впевнено. Цього разу він звернувся до Олега. «Нам потрібна допомога, допомога людства, і тому я вимагаю, щоби твій син пішов за перевал». Ми ще пам'ятаємо, і наш обов'язок – не розірвати часи. Пустопорожні балачки. Втомлено мовила мати. Водички підігріти? Підігрій, погодився старий, поп'ємо окропу. Нам загрожує втрата пам'яті. Вже зараз носію хоча б крихти людських знань мудрості стає все менше. Одні гинуть, вимирають, інші надто захоплені боротьбою за виживання. І ось з'являється нове покоління. Ви з Мар'яною ще перехідний етап. «Ви наче кільце, що з'єднує нас із майбутнім. Яким воно буде, ти уявляєш собі?» «Ми не боїмося лісу», – сказав Олег. «Ми знаємо гриби, дерева. Ми вміємо полювати в степу». «Я боюся майбутнього, у якому володарює новий тип людини – дік-мисливець. Він для мене символ регресу, символ поразки людини у боротьбі з природою». «Дік – хороший хлопчик», – заперечила мати з кухні. «Йому важко одному». «Да я не про характер», – сказав старий. «Я про соціальне явище. Коли ти, Ірино, навчився абстрагуватися від дрібниць?» «Буду я абстрагуватися чи ні? Але якби минулої зими дік не вбив ведмедя?» «Ми б всі повмирали з голоду», – буркнула мати. «Дік вже відчуває себе аборигеном цих земель. Він покинув школу п'ять років тому. Я не непевнений, чи пам'ятає він абетку?» «Навіщо?» – спитала мати. Книжок немає, і листів писати нікуди, і нікому. Дік знає багато пісень, сказав Олег, і сам їх складає. Олегові стало трохи соромно, що йому приємно відчувати неприязнь старого до діка, і тому почав захищати товариша. Не в піснях справа, пісня зоря цивілізації, а для малюків дік кумир, дік мисливець. А для вас, баби, він приклад. Глянь на діка, оце гарний хлопчик. «А для дівчат він рицар. Ти не звертала уваги, якими очима на нього дивиться Мар'янка?» «Нехай дивиться. Заміж вийде. Для селища добре». «Мама!» – не витримав Олег. «А що?» Мати, як завжди, нічого не помічала довкола. Жила у якомусь своєму світі. Весь час згадувала минуле. «І тебе цікавить світ діка?» – старий нервував. «Він навіть ударив кулаком по столу. Світ сильних щасливих дикунів?» «А що ти пропонуєш?» «Ось що!» Старий поклав свою важку долоню на Олегову потилицю. «Світ Олега! Це мій світ! Це твій світ, від якого ти намагаєшся втекти, хоч тобі ніякого іншого не дано!» «Борю, ти не правий!» – заперечила мати. Вона пішла на кухню, зняла з вогню миску за окропом і принесла в кімнату. «Цукру немає!» «У мене також!» – сказав старий. «Зараз коріння тонке, не солодке!» Еглі каже, що місяць доведеться потерпіти. Поїмо з хлібом. Ти ж інтелігентна жінка і мусиш розуміти, що ми приречені на вимиранні, якщо після нас прийдуть діки-мисливці. Незгідна, Борисе, я з тобою, сказала мати. Нам би вижити. Я зараз говорю не про себе, а про селище, про діток. Коли дивлюся на діка чи на Мар'янку, у мене з'являється надія. Ти їх називаєш дикунами, а я думаю, що вони змогли пристосуватися. І якщо вони зараз загинуть, ми всі загинемо. Надто великий ризик. «А я, отже, не пристосувався?» – запитав Олег. «Ти менше за інший пристосувався». «Ти просто боїшся за мене», – сказав Олег. «І не хочеш, аби я йшов у гори. А я за арбалета стріляю краще за діка». «Я боюся за тебе. Звичайно, боюся. Ти в мене один. Ти все, що в мене залишилося. А ти з кожним днем усе більше від мене віддаляєшся. Йдеш кудись, стаєш чужим». Старий повільно походжав по кімнаті. Так бувало, коли він сердився на лініх учнів. Він підняв з табуретки глобус. Старий зробив його з гриба-гіганта, який минулої зими виріс біля сараю. Вони тоді з Олегом терли фарби з кольорової глини, яку Мар'яна та Ліз відшукали біля потічка, тієї ж, з якої тепер роблять мило. Її висушили, вийшло два кольори – білий та сірий. А сам гриб – бусковий. І старий по пам'яті намалював усі материки та океани землі. Глобус чомусь побліднув, а за два роки зробився ще блідішим. Став схожий на кругле яблуко. Олег побачив на столі маленьку цятку рожевої цвілі. Це не жовта, це була отруйна цвіль. Він обережно стер цятку рукавом. Нерозумно, коли рідна мати віддає перевагу комусь іншому, а не тобі. Взагалі це зрада, справжня зрада. Ми з тобою помремо, сказав старий. Ну і чудесно, пожили достатньо, відрізала мати. Тим не менше не поспішаймо вмирати. Тримаймося за це життя. Ми боягузи, не вгавала мати. У тебе завжди був Олег. Я жила заради нього. Ми з тобою помремо, продовжував старий, але селище повинно жити. Інакше немає сенсу і в нашому існуванні. Більше шансів вижити у селище мисливців, сказала мати. Більше шансів вижити у селище таких, як Олег, заперечив старий. Якщо керувати нами будуть дік і такі, як він, то через сто років ніхто не згадає, хто ми такі, звідки прийшли. Переможуть право сильного, закони дикунів. І будуть вони плодитися і розмножуватися, сказала мати. І стане їх багато, і придумують вони колесо, а ще через тисячу років парову машину. Мати засміялася крізь сльози. «Ти жартуєш?» – запитав Олег. «Ірина права», – сказав старий. Елементарна боротьба за існування приведе до безнадійного регресу. Вижити ціною простого вживання в природу, прийняти її закони, означає здатися. Але все ж таки вижити, не погоджувалася мати. Вона так не думає, відказав Олег. Звичайно, вона так не думає, погодився старий. Я знайомий з Іриною вже 20 років і знаю, що вона так не думає. Я взагалі не люблю багато думати, сказала мати. Брешеш. «Заперечив старий, ми всі думаємо про майбутнє, боїмося та сподіваємося, інакше перестанемо бути людьми. Саме знання, яким не перевантажує себе дік, замінюючи його простими законами лісу, може нас врятувати. І поки є альтернатива, ми будемо сподіватися». «Заради тієї альтернативи ти женеш Олега в гори?» «Заради збереження знань, заради нас з тобою, заради боротьби з дурістю, невже не зрозуміло?» «Ти завжди був егоїстом». Зіткнула мати. «Твій сліпий материнський егоїзм не зараховується? Для чого тобі, Олег? Він не витримає такої подорожі, він слабкий». Цього не варто було казати. Мати збагнула це сама і глянула на Олега, наче вмовляла його очима не ображатися. «Я не ображаюся, мам», – сказав Олег. «Але я хочу йти. Напевно, навіть більше хочу, аніж решта». Дік із задоволенням лишився би. Зараз Олені підуть на випас, саме почнеться полювання в степу. «Він не заміний у поході», – сказав старий. «Як би я не погоджувався з перспективою його влади, сьогодні його навички, його сили можуть нас врятувати». «Врятувати?» – мати відірвала погляд від Олега. «Ти потякаєш про порятунок, а сам ти в це віриш?» «Тричі люди ходили в гори. Скільки повернулося? З чим?» «Тоді ми були недосвідченими. Ми не знали тутешніх законів». Ми йшли, коли на перевалі був сніг. Тепер ми знаємо, що він тане тільки наприкінці літа. За будь-яке знання треба платити. Якби ті не загинули, ми б жили краще, було б більше мисливців. Але все-таки ми б потрапили у владу закону деградації, або ми частина людства, яка береже його знання, або ми дикуни. Ти ідеаліст, Борисе. Шматок хліба сьогодні важить більше, аніж абстрактний ананас. «Але ж ти пам'ятаєш смак ананаса!» Старий повернувся до Олега і додав. «Ананас – це тропічний плід зі специфічним смаком». «І «Я зрозумів», – сказав Олег. «Смішне слово». Розділ другий. «Папір», – повторив старий. «Хоча б з десяток аркушів». «Буде тобі папір», – сказав Томас. Ті, хто мали йти в гори, зібралися біля воріт частоколу. Мешканці селища прийшли їх провести. Всі робили вигляд, що похід звичайний, як за корінням до болота, але прощалися, ніби назавжди. Ті, що йшли, були тепло одягнуті. Одяг зібрались усього ж селища. Тітка Луїза сама відбирала, ушивала, припасовувала. Напевно, Олег ніколи не був так тепло вдягнутий, тільки Дік нічого зайвого не взяв. Він сам собі все шив. Дощ майже припинився, у калюжах довкола стовпів пищали, хлюпалися плавунці. «На добру погоду!» Томас дивився на плавунців і сказав, «Дощ ущухне, треба стовпи закріпити». «Не думай про це», сказала тітка Луїза, «Без тебе обійдемося». «А що ти мені принесеш, тату?» запитала Руда Руд, дочка Томаса. «Не треба», сказала його дружина, «не треба навіть думати про це. Головне, щоб тато повернувся. Вкутай горло, ти знову кашляєш». «З перевалу тримайся правіше», – напучував Томаса Вайкус. «Пам'ятаєш?» «Пам'ятаю», – посміхнувся Томас. «Як зараз пам'ятаю. Ти би приліг». Мати тримала Олега за руку, і він не наважувався забрати руку, хоча йому здавалося, що дік ледь всміхався, дивлячись на нього. Вона хотіла піти з ними до кладовища, але Сергіїв її не пустив. Він нікого не пустив, крім тітки Луїзи зі старим. Олег кілька разів оглянувся. Мати стояла, піднявши руку, ніби хотіла помахати, але забула. Вона намагалася не плакати. Над частоколом виднілися голови дорослих. Мати, Еглі, Сергіїв, Вайткус. А поміж стовцями темніли голови дітлахів. Маленька кубка людей, а за ними, похилі, блискучі під дощем, рожеві дахи маленької кубки будиночків. З пагорба Олег оглянувся останнє. Усі так і стояли біля частоколу. Тільки хтось з малюків відбіг убік і вовтузиться в калюжі. Звідси, зверху, було видно вулицю, доріжку поміж будинками і двері дому Христини. Якась жінка стояла в дверях, але з пагорба не впізнаєш, Христина чи ліз. Потім вершина пагорба зовсім заховала селище. Кладовище теж було оточене частоколом. Дік, перш ніж відсунути двері, зазирнув усередину, аби впевнитися, що там не причаївся якийсь звір. Олег подумав, що сам, напевно, забув би це зробити. «Дивно», – міркував він, – що надгробків з плит скельної породи набагато більше, аніж людей в селищі. Хоча селищу всього 16 років. Батька тут немає, він залишився за перевалом. Дік зупинився перед двома однаковими плитами, обтерсаними краще інших. Це його, батько та мати. Піднявся нудний холодний вітер. Старий поволі йшов кладовищем. Він усіх їх знав. Скільки їх було 16 років тому? Здається, 36 чоловік дорослих та четверо дітей, а залишилось 9 дорослих і троє з тих дітей, що прийшли. Троє. Дік, Ліз і Олег. Мар'яна народилася вже тут. Ще живі 12 дітей із тих, що народилися у селищі. Отже, 17 років тому тут було 40 чоловік, а зараз 20 з хвостиком. «Проста арифметика?» «Ні, не проста. Надгробків значно більше. Це ті малюки, які вмерли або загинули. Тутешні». Над вухом, наче прочитавши його думки, тітка Луїза сказала «Найбільше померло в перші п'ять років». «Так, погодився старий, це плата за досвід». «Ще дивно, що в перший рік усі не вимерли», – додав Томас. «Вони зупинилися перед надгробками в центрі кладовища». Плити були не грубі, криві, вони майже увійшли в землю, а цупкі рудіни тки обвили їх округлі пагорбки. Олегу захотілося повернутися, щоби знову глянути на себе.